Защо само хора, които не са били в Лондон, мислят, че там има мъгла? Защо, когато в началото на всяка година във Великобритания звучи месия на Хендъл, публиката става на крака? Ако не знаете, можете да го научите от текстовете на един уебсайт, озаглаваем Българите в Лондон, сайта на Български, едно от удивителните неща в днешния свят, който е взаимно свързан, е да научиш нещо, което не си знаел или даже да срещнеш хора, които не си очаквал, че съществуват изобщо. Дали това е възможно, ако се запишете на разходка в Лондон, като тези, които организират Бойко и Деси? Здравейте! Говорим с Бойко Боев и Десислава Дякова. Как ние, живеещите в чужбина, се справяме с адаптацията, интеграцията и също как мислим за себе си като какво е да си българин. Нашият блог, сайт, той се казва Разходки из Лондон, вече е на една година и това е повода да дойдем тук и искам да разкажа за нашата инициатива българите да познават повече Лондон, особено тези, които живеят в Лондон, защото това е свързано с тяхната адаптация в този град. Представете си, че сте пристигнали в Лондон, учили сте английски и знаете къде се намира Big Ben, знаете какво е. Big Ben, знаете Tower Bridge. Разбира се, след като се установите, започвате да си задавате въпроси за това как живеят англичаните. Започвате да си задавате въпроси какво имат предвид колегите ви как те прекарват Почивните си дни, празниците, сравнявате българските празници с английските. И, съответно, в идеалния случай на помощ в този момент ще дойде ваша роднина, ваши близки, които ще ви обяснат обаче като сте иммигрант, нямате такива. И нашият сайт всъщност се стреми да даде отговор на тези въпроси. Защо, например, британците не използват смесители в баните си. Има отделни кранчета за топла и студена вода. Защо движението е в друга посока? Защото живеем с опита от България и се опитваме през цялото време да преосмислим живота си в Англия и чрез опита си в България. Понеже е някакси по-нормално за тези неща да си говорим като българи с други българи, това се опитваме да направим заедно с ДЕСИ, защото и двамата сме влюбени в Лондон, и двамата имаме такива въпроси и намерихме и много други хора, които се интересуват и следят нашия блог. Както казах, той започна преди една година, вече всеки дневно го следват 650-700 човека. Различни хора го посещават всеки ден. Разбрах, че и разходките се увеличават. Тръгнали сте с идеята това да е един път месечно. си наистина ли вече ги правите по две, по три и се получава нещо като разходка по поискване? Да, точно така е. През 2013 година разходките започнаха с обиколка на Capital Ring, което е нещо като околовръстното шосе на Лондон, но всъщност маршрута преминава през паркове. Приятни места за разходка, поради което постепенно последователите на нашата идея се увеличиха. И в момента има над 800 човека, които се опитват в удобен за тях момент и в маршрут, който им харесва, да се присъединяват към нас. Ние освен дълги разходки като този маршрут около Лондон, който е 120 км и го приключихме през 2013 година. Миналата година започнахме обиколка на лондонската част на река Темза. Маршрут, който беше 70 км и също успешно го приключихме. Сега мислим за следващи идеи. Може би ще бъдат каналите на Лондон или пък музеи, изложби, които също са доста интересни, впечатляващи. Всъщност това, което вие правите, е нещо като градски превод. Превеждате града на хора, които не го познават добре, но и го виждате чрез очите на хора, които го виждат за пръв път. А точно това ние губим, когато живеем в един град. Ако живееш в един град и то за дълго, да кажем, може да си позволиш да не посещаваш музея, да не знаеш какво има там, ако си чужденец, ако си за малко, ако си отскоро. Със сигурност, имаш този свеж поглед. Правите нещо, което всъщност удържа този свеж поглед на границата между познатото и непознатото. Така е ли излиза? Така е. Много от нашите приятели казват, че кварталите, които посещаваме, в някой от тях те са живели години и вървели са по тези улици, минавали са всеки ден и никога не са обръщали внимание, че в... На тяхната улица живее Оскар Уайлд или художника Търнър, както беше в Челси, или пък имаме приятел, който е живял в Сохо и за първи път разбра, че там е пребивавал Моцарт с баща си и сестра си, или че точно срещу сградата, в която е живял Моцарт, е Свириомилчу Левиев. И това са българските следи в Лондон, които се оказва, че ако човек реши да ги последва, те не са малко и това е един маршрут, който също е забавен. Бойко, какво научавате от българите, които идват записват се на вашите разходки? Разходките са една чудесна възможност да си говорим с хората. И хората идват на разходките, защото искат да говорят помежду си. А нашите разходки не са само за българи, но повечето хора, които идват, научават за тях от нашия сайт. Защото ние предварително разказваме за места, които ще посетим и става така интересно на хората да видят на живо тези места и когато ние се срещаме разбира се, си говорим когато човек живее в а, чужда държава, той има нужда да преосмисли опита си с а, себеподобни хора, които имат подобна История. Това, което виждам, че се случва на разходките е как хората си говорят за а, своя живот, разменят си информация за как са се справили с а, ако искате битови проблеми, но разбира се, какво е да си българин, защото ние пристигаме в Великобритания, научили много неща от училище, които виждаме, че в един момент те не работят или поняк не могат да ни помогна да се чувстваме добре във Великобритания. Това, че сме българи, ни събира заедно. Благодарение на тази наша инициатива ние научихме, че най-големият индийски храм извън Индия, който се намира в лондонският квартал Низден е облицован с български варовик от Враца и това проведе голям интерес разходката до храма. Храма не е само облицовка, ние там влязохме, обясниха ни за индуската религия. Кога всъщност е станало това облицоване на индуския храм в Лондон с ами, съврачански Тая конкретна камък? история от 90-те години тя е, мисля, чисто економически обоснована, защото са търсили варовик и предполагам качеството цената. Интересното с този камък е, че той е първо бил откаран от България в Индия, където на ръка са го обработили в плочи, и съответно, традиционно а, работещи с традиционни такива материали и техники, индийски каменоделци, са направили всяка една част, която е била номерирана и със скоро са откарани камъните в а, Великобритания, където са поставени камъните един до друг, така че да бъде облицован огромен храм. Но за нас а, разбира се, е важно да общуваме чрез тези български неща с небългари в случая с индийците и те бяха, знаеха разбира се за българския варовик бяха доволни, че сме отишли и бяха много гостоприемни. Има много интересни истории свързани с България които постепенно откриваме както например има улица Плевен има улица Плевен да. в Лондон. Къде която... е, в коя част на Лондон? В северен Лондон поводът е било обсадата на Плевен и успехът на руската армия. Тоест .е. исторически, да. а не защото много хора от Плевен са се Да, исторически. Тя. Има също улица Варна, за която ние научихме от наша а тя минала по тази улица, беше снимала улицата, дадени координатите и ние с деси написахме писмо до общината, за да разберем защо тази улица се казва така. Това е нещото, което според мен ви различава много яко от тип туристическа услуга, защото всъщност вие извършвате и работа по събирането на информация, на практика стигате до нови неща, до ново да. познание. Но все пак, не ви ли възприемат част от хората, има като услуга, която се предлага в uh, туристическия сектор, екскурзоводство. Ами ние в началото замислихме разходките като възможност хората да се събират, да си почиват, да прекарват добре, да си споделят емоциите. Да упражняват български, може би. Да, те всъщност имат нужда от това да се събират с хора, които имат тяхното минало и много по-лесно могат да комуникират без да е необходимо да обясняват твърде подробно какво стоят зад думите им. Това е една възможност те да се чувстват част от общност, каквато всъщност българска, изградена и стабилна в а, Лондон няма. И освен такива, които са само в квартали или само сред природата, имаме и тематични разходки, които може би понякога изглеждат като туристически, тъй като на нас не е много интересно и ние четем много и искаме от различни източници да си набавим информация. И те не са туристически в смисъл Едно препускане по улицата. И изпяването на един урок. Да, е, научен а... по пътеводител. Да, а има. Повече емоция, тъй като ние се вълнуваме също, когато научаваме нови неща за лонто. Аз пък се вълнувам от това, с което започнах. Това да откриеш нещо, което не си знаел преди това. Както mm. историята с българския варовик, mm. Плевен, Варна, цялата тази работа по ваденето на новини, Бойко Бой, впрочем, е, човек свързан с медиите, медиите това би трябвало да правят, поне такава има е мисията, да вадят новото това, което е непознато. Нашия блог или е сайт, той не е медиа, защото ние там не говорим за ежедневните новини. Ние там се опитваме да разказваме истории. Това е, може би, една от разликите между нас и екскурзоводи, които ще говорят за факти, сухи факти. Ние се опитваме да разказваме за Лондон чрез истории. историята на Лондончани, историята на различни предмети свързани с бита в Великобритания, например, чая, който пием Earl Grey. Той е кръстен на английски министр-председател. Мелбата, която ние познаваме, тя е кръстена на една австралийска певица а и е направена в английския хотел Савой. Сега, нашия сайт започна като място, в което аз и Деси разказахме история. Искам да кажа, че сега имаме много рубрики. Всяка седмица български поети са представени благодарение на нашата приятелка Петя Хайнри, която води рубрика и ние молим поетите да разкажат за своето преживяване, ако са били в Лондон, какво им е случило, ако не са ходили, как възприемат Лондон. Да, и в началото на януари, разбира се, много големия, страхотен Георги Господинов, да, рожденник. Да, той а, заедно пък с минулари. други писатели а, също разказват, а, пишат, дават свои текстове за нашите читатели в Лондон. А и много хора извън а, Великобритания, българи ни читат. Страхотни така фотографии, текст. вие ли ги правите? Една част от тях ги правим ние, но всъщност истинските красиви, въздействащи фотографии са на наши приятели, с които се запознахме по време на разходките. Искам да благодаря на Теодор Тотев, на Калин Калпакчиев на Димитър Христов, които ни позволяват да публикуваме техни снимки и всъщност така нашия блок изглежда много по-красив. Много се говори за това, че всъщност няма българска диаспора в физическия смисъл, че по-скоро може да се говори за интернет диаспора. Вие показвате, че нещо друго е възможно. Реални хора, реални улици, физическо пространство макар и не в родината, което да събира хора, идващи от един и същия език и съща, от едно и също гражданство. Връзка между българите, които живеят в Лондон и града и чрез града и британската култура. Нашата цел е ние да се научим как да живеем в Великобритания и да се чувстваме добре там, което е свързано с това да разбираме не само улиците, географията на града историята, но и културата, като разказваме казваме за българи, които вече са успели да се адаптират а, в местната среда. На нашия блок а, ние разказваме за а, български предприемачи в Великобритания. Такъв един е а, Ивайл Пенев, който а, произвежда бира в Великобритания, за която използва българска розова вода. Това Разказв... е почти като на кръставичар-краставици нали? в М Лондон да, бира. Но розовата вода е нещо, което е, те нямат в своята бира, а той прави такова нещо. Разказваме за български студенти. Те също имат свой специфичен опит. Димитър Димитров който завърши с отличие в Лондон School of Economics. Той имаше среща с генералния секретар на ОНЕ. Съответно, ние искахме той да разкаже какво е преживял. За нас тези хора са интересни с опита, който имат, който за нас е би бил той полезен и също за нас е важно да познаваме тези хора, защото те ще ни дадат възможност чрез тях българите да станат известни в Великобритания. Това случва ли Има Имали интерес от от британските медии и от британците към това, което правите? Това ми е предпоследния въпрос. Да, има такъв интерес, но той е в момента би казал от само от тяхна страна. Ние сме по-пасивни, ние чакаме да дойде някой и да ни открие. Затова, съзнавайки нуждата от обратна връзка, ние създадохме асоциация през ноември месец миналата година. Три са всъщност целите. Първо, да направи българите в Великобритания видими, включително като предоставя на британските медии на българите. Ако нещо в британските медии ние не харесваме, да можем да искаме право на отговор или да искаме да бъде показана нашата гледна точка. А има нужда от това. Знаем колко от жилтите британски медии обичат да. темата за българите. Така е. А, имаме също а, така желание да работим с а, а, британски изследователи университетски, които да започнат в своите изследвания да включват също а, българската общност. Ами, добре, така да приключим за какво мечтаете тази година и няма ли опасност вие и български разходки в Лондон да се окаже че знаят повече, отколкото всички останали британци на място за Лондон. Ами, Де аз си? много се надявам българите да имат самочувствие и през тази година да станат много по-уверени в себе си. И това би ме радвало, ако се случи. Ами, нашите последователи в момента са 800 човека. Аз за тази година си пожелавам да станат 1000 и. Я сейчас. <laughs> И. Успех желаю.